Колок. Афіни. 1947 рік. Через запилене лобове скло автомобіля шеф поліції Георгіо Оскурі спостерігав, як адміністративні будівлі та готелі в центрі Афін падають по черзі в повільному танці. немов гігантські кеглі вишикувані в кілька рядів в якомусь космічному боулінгу. «Ми приїдемо за 20 хвилин», – пообіцяв йому поліцейський формі, який був за кермом. На вулицях взагалі немає руху транспорту. Скурі росіяно кивнув, не зводячи очей з будинків. Ця оптична ілюзія завжди захоплювала його. У мерехтливу спеку нещадного серпневого сонця плавні повітряні хвилі огортали будинки, і здавалося, що вони падають на вулиці красивим водоспадом зі скла і сталі. Годинник відраховував до 10 хвилин пополудні, а на безлюдних вулицях були лише випадкові перехожі. Побачивши три поліцейські машини, що мчать на повній швидкості на схід напрямку аеропорту Хелліннікон, розташованого в 30 кілометрах від центру Афін, пішоходи зі Грітіспекою не проявили особливої цікавості і лише проводжали їх швидкоплинним поглядом. У першій машині їхав начальник поліції – за звичайних обставин він залишився у своєму затишному і прохолодному офісі, відправивши своїх підлеглих на роботу під відкритим небом в такий сліпучий і спекотний полудень. Однак цього разу обставини виявилися далеко не звичайними, і особиста присутність в Курії була потрібна з двох причин. По-перше, протягом дня в аеропорт будуть прибувати літаки з поважними гостями з усього світу – Необхідно подбати про те, щоб їх зустріли гідно і без зайвої тяганини пропустили через митницю. По-друге, і це найголовніше, в аеропорт приїдуть репортери та оператори кінохроніки. Скорі не був дурним, і коли він голився сьогодні вранці, він вирішив, що якщо кінохроніка покаже, наскільки він дбайливий до знаменитостей, це ані трохи не завадить його кар'єрі. Доля подарувала йому рідкісний подарунок. На віреній йому території відбувалася подія світового значення, і не скористатися такою сенсацією було б просто нерозумно. Він довго обговорював цю можливість з двома найближчими людьми, своєю дружиною і коханкою. Анна – некрасива і порочна жінка середніх років, яка народилася в селянській родині, Наказала йому триматися подалі від аеропорту і тримати голову низько, щоб ніхто не зміг звинуватити його, якщо щось піде не так. Меліна, його добрий і красивий ангел, порадила йому особисто вітати знаменитостей. Вона погодилася з ним, що така подія може відразу підняти його на вершину слави, якщо скурі впорається зі своїм обов'язком йому принаймні гарантовано підвищення. А якщо Бог так побажає, він може бути призначений комісаром поліції, коли нинішній комісар піде на пенсію. У соти раз він пошкодував, що Доля так жорстоко посміялася з нього, віддавши йому в дружини Анну і зробивши Маліну своєю коханкою. Тепер Скурі думав про те, що йому доведеться зробити в найближчі кілька годин. Він повинен був зробити так, щоб в аеропорту все пройшло гладко. Він узяв із собою десяток своїх найкращих людей. Скурі чудово розумів, що головне – це контроль над пресою. Він був вражений величезною кількістю журналістів, провідних газет і журналів, які приїхали в Афіни з усього світу. Самому Скурі довелося шість разів давати інтерв'ю, і кожен раз йому ставили питання на іншій мові. Його відповіді були перекладені німецькою, англійською, японською, французькою, італійською та російською мовами. Саме тоді, коли він почав відчувати смак своєї нової зіркової посади, йому зателефонував комісар поліції, і попередив, що начальник поліції не повинен робити публічних заяв про судовий процес у справі про вбивство, яке ще не почалося. Скурі не сумнівався, що комісарам керують ревнощі, але вирішив не сперечатися з ним і пізніше відмовився від співбесіди. Комісар, звичайно, не став би скаржитися, якби він, Скурі, опинився в аеропорту в гущі подій в той час, коли оператори кінохроніки знімали прибулих знаменитостей. Автомобіль на швидкості виїхав на проспекцію Ігру і різко повернув ліворуч у бік моря в напрямку Фалерона. Курів відчув смактання в животі. До аеропорту можна доїхати всього за п'ять хвилин. Він подумки перерахував усіх знаменитостей, які прибули до Афін до настання темряви. Арман Готіє страждав від повітряної хвороби. У його душі давно вкоренився страх перед польотами, який пояснювався надмірною любов'ю до себе і власного життя. Ця любов разом з поширеними влітку біля берегів Греції викликала у нього сильну нудоту. Арманд був високим чоловіком. Високе чоло і ескетична худорлявість робили його схожим на вченого, а саркастична посмішка ніколи не сходила з його вуст. У 22 роки він став одним із засновників нової хвилі, яка принесла свіжий потік – у розвиток французького кінематографа, а потім досягла ще більших успіхів на театральній ниві. Тепер визнаний одним із найкращих режисерів у світі, він повною мірою скористався своєю посадою. За винятком останніх 20 хвилин Готьє залишився задоволений польотом. Стюардеси впізнавали його і намагалися догодити, причому не тільки в рамках своїх службових обов'язків, а й явно натякаючи, що вони цілком доступні для інших занять. Деякі пасажири підходили до нього під час польоту, щоб висловити своє захоплення його фільмами і театральними постановками. Однак сам він зацікавився симпатичною англійською студенткою, яка навчалася в коледжі Святої Анни Оксфордського університету, і писала дисертацію на звання магістра гуманітарних наук. Її наукова робота була присвячена театру, а головне місце в ньому було відведене Арману Готьє. Вони жваво розмовляли, і все йшло добре, поки студентка не почала розповідати про Ноель Пейдж. Адже ви були його директором. вигукнула дівчина. Сподіваюся, я зможу дійти до суду. Що за цирк? Готь я відчув, якщо сили стискає підлокотники свого крісла. Він і сам був здивований, що зауваження учня так сильно вплинуло на нього. Навіть через стільки років спогад про Ноель викликав у нього гострий біль, який з часом ставав все більш інтенсивним. Ніхто ніколи не хвилював його так сильно, і ніхто не залишив би такого глибокого сліду в його серці. З тих пір, як Готє прочитав про Арешно Ель три місяці тому, він не міг придумати нічого іншого. Він надсилав їй телеграми та листи, пропонуючи посильну допомогу, але відповіді так і не отримав. Готє не збирався бути присутнім на суді, але не втримався і вирушив у дорогу. Сам собі він пояснив це тим, що хотів перевірити, чи не змінилася вона з того часу, як вони жили разом. Однак у глибині душі він усмідовлював, усвідомлював, що була ще одна причина. Його артистична натура підштовхнула його до суду, щоб стати свідком драми, яка мала там відбутися. Він хотів бачити вираз обличчя Ноель, коли суддя оголосив їй, чи збирається вона жити, чи ні. По переговорному пристрою капітан корабля різким дзвінким голосом повідомив пасажирам, що літак приземлиться в Афінах через три хвилини, і згораючи від нетерпіння знову побачити на Ель, Готьє був настільки схвильований, що забув про свою повітряну хворобу. Доктор Ісраель Кац прилетів до Афінської тауна, де працював головним лікарем і нейрохірургом у Великій Новій нещодавно побудованій лікарні Гроот-Шуур. Кац вважався одним з провідних нейрохірургів світу. У медичних журналах постійно публікувалися статті про розроблені ним передові методи хірургії мозку. Серед його пацієнтів були прем'єр-міністр, президент і король. Доктор Кац – чоловік середнього зросту з вольовим і розумним обличчям, глибоко посадженими очима і довгими тонкими нервовими руками – Відкинувся на спинку свого місця в літаку «Брітіш Оверсес Airways Корпорейшн». Він був втомлений і тому відчував звичайний біль у правій нозі, хоча цієї ноги вже не було, оскільки 6 років тому її ампутували сокірою. Це був важкий день. Перед світанком він провів операцію, відвідав шістьох пацієнтів, а потім був присутній на засіданні ради директорів лікарні, після чого відправився в аеропорт, щоб полетіти в Афіни на суд. Дружина Каца Естер намагалася відмовити його. «Тепер ти нічого не можеш зробити для неї, Ізраїль. Можливо, вона мала рацію?» Але Ноель Пейдж одного разу ризикувала своїм життям, щоб врятувати його, а він залишився в її боргу. Тепер він думав про Ноель, і його огопило невимовне почуття, яке він завжди відчував у спілкуванні із нею. Здавалося, що одна лише пам'ять про Ноель може серти час, який їх розділяв. Звичайно, це всього лише романтична фантазія. Роки, що пролетіли непомітно, вже не повернути. Пролунав поштовх, літак відпустив шасі і почав знижуватися. Доктор Кац визернув у вікно. Під ним був Каїр, де він мав сісти на літак єгипетської авіакомпанії, який мав доставити його до Афін і Нелі. Чи винна вона у вбивстві? Коли літак вийшов на злітно-посадкову смугу, Кац подумав про ще одне жахливе вбивство, яке він скоїв в Парижі. Філіп Сорель стояв біля перил своєї яхти і спостерігав за наближенням Пірейської затоки. Він насолоджувався морською подорожжю. Це дало Сорелю рідкісну можливість позбутися від своїх шанувальників. Філіп був однією з найкасовіших кінозірок у світі, але якщо ви подивитеся на нього, стає зрозуміло, що його нинішній успіх вимагає багато роботи. Ніхто не назве Сореля красенем. Навпаки, у нього було обличчя боксера, який програв останні 10 зустрічей на рингу. Багаторазово зламаний ніс, порідшене волосся, легка кульгавість. Однак ніщо з цього не мало значення, оскільки його визнали сексуально привабливим. Сорель був освіченою людиною, говорив м'яким, спокійним голосом. І це поєднання внутрішньої доброти і зовнішності водія вантажівки зводило жінок з розуму, а чоловіки змушували бачити у ньому героя. Тепер, коли яхта заходила в бухту, Сарель все ще дивувався, навіщо він сюди потрапив. Він відклав участь у зйомках фільму, в якому хотів зіграти, щоб бути присутнім на суді над Ноель. Він чудово розумів, що поява в залі суду зробить його легкою здобиччю для репортерів, адже з ним не буде ні прес-секретаря, ні менеджера, які б якимось чином його захищали. Сарель був упевнений, що газети неправильно витлумачать його присутність на галасливому судовому процесі у справі про вбивство, скоєне його колишньою коханкою. Вони вирішать, що знаменитий актор зробив це в рекламних цілях щоб примножити свою і без того величезну популярність. Як не крути, але його перебування в Афінах було б вкрай неприємною справою, але він не міг не приїхати. Сорелю довелося знову побачити пажа і з'ясувати, чи може він якось йому допомогти. Коли яхта плавна огінала кам'яний причал, він подумав про Ноель, яку знав і любив, і прийшов до висновку, що вона цілком здатна на вбивство. Поки яхта «Сореля» готувалася до швартування біля берегів Греції, спеціальний помічник президента США перебував на борту панамериканського авіалайнера за 180 кілометрів від аеропорту Хелініком. Вільям Фрейзер вже перетнув 50-річний рубіж. Це був сивий чоловік з неправильними рисами обличчя і владними манерами. Фрезер взяв відпустку, щоб полетіти в Грецію на пробний процес, хоча час для такої поїздки виявився самим невідповідним. Криза, що вибухнула в конгресі, досягла свого апогею. Він знав, наскільки болючими будуть для нього наступні кілька тижнів, але не бачив іншого виходу для себе. Це була подорож помсти, і сама думка про помсту приносила йому безпристрасне задоволення. Він намагався не думати про суд, який мав початися наступного дня, і почав дивитися у вікно. Далеко внизу Фрейзер побачив екскурсійний човен, що проривався крізь хвилі до грецького узбережжя, що маячило на горизонті. Огюс Ланчон три дні страждав від морської хвороби і помер від страху. Морська хвороба мучила його, тому що екскурсійний човен, на якому він сідав у Марселі, був збитий містралем. Страх не відпускав його, адже Огюст боявся, що дружина дізнається, куди і чому він подівся. Ланшону було за 70. Це був товстий, лисий чоловік з короткими ногами, обличчям з'їденим віспою, свинячими очима і тонкими губами, в яких завжди стискалася дешева сигара. У Марселі ланшон володів модним ательє і не міг собі дозволити, принаймні він постійно розповідав про це дружині, поїхати у відпустку, як багатії. Звичайно, він нагадав собі, його нинішню поїздку навряд чи можна назвати відпусткою. Йому потрібно було знову побачити свою дорогу і кохану Ноель. З тих пір, як вона покинула його ланшон, рік за роком стежив за її кар'єрою, пожираючи колонки пліток у всіх газетах і журналах, в надії знайти про неї нову інформацію. Коли вона вперше отримала головну роль у театрі, він поїхав до Парижа лише для того, щоб зустрітися з нею. Однак дурна секретарка Ноель завадила їхній зустрічі. Пізніше він дивився фільми з її участю, дивився багато разів, незмінно згадуючи, як вони займалися любов'ю. Так поїздка в Грецію влетіла б йому в копієчку, але Ланшон знав, що не витратить гроші даремно. Його дорогоцінна Ноель згадає прекрасні дні, які вони провели разом, і звернеться до нього за захистом. Він підкупить суддю або якогось іншого чиновника, якщо вони не вимагатимуть від нього занадто багато, і Нуель буде звільнено. Він, поселяв її десь, він поселить її десь у Марселі в маленькій квартирі, і щоразу, коли він хотів її, вона була доступна для нього, якби дружина про це не дізналася. В Афінах у своїй крихітній юридичній конторі на другому поверсі старого занедбаного будинку в бідному районі Монастеракі Фредерік Ставрос схилився над своїм письмовим столом. Він був молодий, упертий, нетерплячий і марнославний. У нього не було грошей, щоб найняти помічника, і Фредеріку доводилося самому виконувати виснажливу підготовчу роботу зі збору юридичних даних. Зазвичай він ненавидів цю сторону своєї роботи, але в цьому випадку Ставросу і на думку не спадало бурчати. Він знав, що якщо виграє справу, його клієнти звернуться за його послугами, і йому не буде про що турбуватися до кінця життя. Тоді вони з Оленою зможуть одружитися і завести дітей. Він орендує нову будівлю з розкішними службовими кімнатами, найме співробітників, і вступить до якогось фашенебельного клубу Макшталт Атенеуму в Лесках, де зможе отримати багатих клієнтів. Метаморфози вже почалися. Щоразу, коли Фрідрік Саврос з'являвся на вулицях Афін, його впізнавали, і хтось, хто бачив його фотографії в газетах, Підходив, щоб поговорити із ним. За кілька тижнів Саврос з невідомого адвоката перетворився на адвоката, якому доведеться захищати Ларі Дугласа. У глибині душі Саврос зізнавався, що у нього з'явився збитковий клієнт. Він вважав за краще мати в якості обвинуваченого таку чарівну жінку, як Наель Пейдж, і не зв'язуватися з нікчемою на ім'я Ларі Дуглас. Але сам він все одно був ніким. Досить того, що він, Фредерік Ставрос, став одним з головних учасників гучної судової справи, пов'язаної з убивством століття. Якщо обвинувачених виправдають, слави вистачить на всіх. Тільки одна думка не давала спокою Ставросу. Обом обвинуваченим було пред'явлено звинувачення в одному і тому ж злочині. Але у Наель Пейдж був свій адвокат. Якщо раптом Ноель Пейдж виправдають, а Ларі Дугласа визнають винним? Ставро здригнувся і намагався не думати про це. Репортери запитали його, чи вважає він обвинувачених винними. І він лише посміхнувся у відповідь, сміючись у душі над їхньою наївністю. При цьому не має значення, винні вони чи ні. Головне, що вони можуть найняти найкращих адвокатів за гроші. Однак Саврос розумів, що зараховуючи себе до найкращих адвокатів, він був дещо спотворений. Але захисник Ноель Пейдж? О, це вже зовсім інша справа. Наполеон Шота став на її захист. Немає більш блискучого адвоката у кримінальних справах у світі. Шота ще не програв жодної важливої справи. Подумавши про це, Фрідріх загадково посміхнувся. Він не наважився б нікому сказати про те, що збирається перевершити Наполеона Шота, але він поставив перед собою саме цю мету. Поки Фредерік Саврос невтомно працював у своєму жалюгідному офісі, Шота відвідав звану вечерю в одному з розкішних будинків, розташованих у фешенебельному районі колонаків Афінах. Шота вражав своєю хударлявістю і виснаженим виглядом. У нього були великі, сумні, як у Бладхаунда очі, які виділялися на зморшковатому обличчі. М'якою поведінкою, що мажує з безвольністю, він прикрив свій блискучий і гострий розум. Колупаючи десерт ложкою, він сидів за столом і відсторонено думав про суд, що почнеться завтра. Того вечора всі говорили переважно про майбутній суд. Бесіда носила загальний характер – так як густі були занадто виховані, щоб задавати йому прямі питання. Однак під кінець вечора, коли грецька Анісова горілка і коньяк вступили в силу, господиня будинку запитала його. «Ти думаєш, що вони винні?» Шота винахідливо відповів. «Ну як вони можуть бути винні? Адже один з них, мій клієнт, всі засміялися, оцінивши жарт. А яка насправді Найл Пейдж?» Шотан на секунду замислився. «Вона одна з найнеординарніших жінок», – відповів він, ретельно добираючи слова. «Вона красива і талановита». На свій подив він раптом відчув, що не хоче говорити про неї. Крім того, неможливо було передати словами своє враження від Ноель. Ще кілька місяців тому він мав туманне уявлення про неї як про ефектну жінку, чиє ім'я – часто з'являлася в пресі в розділі плиток, і чиї фотографії прикрашали обкладинки кінохронік. Він ніколи не звертав на неї ніякої уваги, а якщо й думав про неї, то в його ставленні до неї була байдужість і презирство, він завжди відчував до всіх актрис. Все в них підпорядковано в фізичній красі, при повній відсутності розуму. Але Боже мій, як же він помилявся. Як тільки він познайомився з Ноель, безнадійно закохався в неї. Через цю жінку він змінив своє основне правило ніколи не відчувати жодних почуттів до своїх клієнтів. Шота яскраво пам'ятав той день, коли його попросили взяти на себе її захист. Вони з дружиною збиралися до Нью-Йорка, де донька народила первистка, а Шота вже збирав речі – Йому здавалося, що ніщо не може перешкодити цій поїздці, але йому знадобилося лише два слова, щоб змінити цю думку. Його дворецький зайшов у спальню і простягнув йому слухавку, сказавши «Костянтин де Міріс». До острова можна було дістатися тільки на вертольоті або яхті, але і аеродром, і бухту цілодобово патрулювали озброєні охоронці з пастучими собаками. Острів перебував у приватній власності Костянтина Деміріса і нікому не дозволялося з'являтися там без запрошення. Протягом багатьох років серед відвідувачів острова були королі та королеви, президенти та колишні президенти, кінозірки, відомі оперні співаки, відомі письменники та художники. Костянтин Деміріс був третім за величиною в світі за рівнем особистого багатства і вважався одним з найвпливовіших людей на землі. Він володів хорошим смаком і звик жити на широку ногу. Потопаючи в глибокому кріслі і викурюючи одну зі спеціально виготовлених для нього тонких єгипетських сигарет, Деміріс сидів у своїй розкішній бібліотеці і думав про суд, що почався вранці. Кілька місяців. Кілька місяців преса намагалася налагодити з ним контакт, але він просто не з'являвся. Досить того, що його коханку судитимуть за вбивство, і що його навіть побічно втягнули в цю справу. Він не хотів підливати масло у вогонь, даючи інтерв'ю. Йому було цікаво, як почувається на Ель і тепер у цю хвилину у своїй тюремній камері на вулиці не Вона спить, прокинулася. Можливо, її охопила паніка перед страшним випробуванням, яке чекало її попереду? Він думав про свою останню розмову з Наполеоном Шутом. Деміріс довіряв йому і знав, що він його не підведе. Він переконав адвоката, що йому все одно винна Ель чи ні, що ті доведеться потрудитися, щоб виправдати кожен цент величезного гонорару, який йому платить Костянтин Деміріс. Ні, йому не було про що хвилюватися. Тут пройде добре, адже Костянтин Деміріс належить до тих людей, які ні про що не забувають. Він згадує, що улюбленими квітами Кетрін Дуглас є «Тріантафілія» – прекрасні троянди Греції. Деміріс простягнув руку, взяв зі столу записник і зробив запис. «Тріантафілія» з Кетрін Дуглас – це було найменше, що він міг зробити для неї.